إن al-Fadrillahi n-Ahmaduhu wa nasda'inuhu wa nasda'inuhu wa nasda'firuhu wa nasda'ihdiuhu wa na'udhu billahi الله shururi anfisina wa min siyyati amalina Min yehdi Allah filan mubilla له wa min yuglil hala hadiya له wa ashithun la ilaha illa Allah wahidahu la shirika له لهul mulku wa lahu alhamdu wa hu ala kulli shayin qadir a'rsalahu Allah bilhaq wa shiira wa nadira baina yedaih sa'anthamana pa'amu faqad heda'a Allahumma, laka alhamdu حتى tarda, laka alhamdu hitha رضيت laka alhamdu بعد rda Vardu Allahumma, lakul afaila ertarba, abim akir ibn omr wa uthmana wa alim, wa'ala bakiyat al-sahabati wa ttabijin, wa man tabi'ahum bi-ihsan ila yom iddin. Kusikum unafsi bitakvah allahi azze wa jal, fa in khaira قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليه رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum zunodakum wa ma imita'n laha wa rasulah faqat faaz fawzan azeema anma gath fa inna asliq al hadithi kitabu allah wa khair al hadji hadji muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shabna l'umur imahdathatuhah wa kula muhadathin bila'ah wa kula koji mnogi od nas su zbog stalnog slušanja na hudbi i zapamtili. Zato ćemo danas pokušati malo zaustavit se na ta tri ajeta da vidimo šta ona znače. Koje povuke i poruke ta tri ajeta nosi sa sobom s obzirom da Allah poslani, sallam, nije održao hudbu da nije proučio ta tri ajeta. Čak prilikom sklapana braka jedan dio islamski učenjaka poput Ibn Hazman van Darusija Rahmatullah ala Ismaila tada je proučiti te tri ajata važi, poboveza s obzirom na pretvrđenost sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koliko im je često učio prilikom određenih situacija a između ostalih jeste i držanje hudbe za vrijeme džume namaza Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, baš vam draga, u tom jednom Kur'anskom ajetu: "Jaje innas taqū rabbakum allazī khalaqakum min O ljudi, bojte se vašeg gospodara koji vas je od jednog čovjeka, od jedne duše. Jalla subhanahu wa ta'ala, baš vam draga, poziva obične ljude da malo besevrate bogobojaznosti. A bogobojaznost znači Da čovjek ostavi činjenje grijeha i da radi se ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Kao što kaže Imam, odnosno Ali ibn Bitali, radi Allahu ta'ala anmu, khalid zunubeke bi rahao sa dhe rahao i talike Ostavi grijehe bilo velike ili male. To je bogobojaznost. I budi na toj bogobojaznosti kao onaj koji hoda između trnja, koji zatigne svoju odjeću i hoda na prstima, Bojeći se da ne bi zakačio neki taj trn. Tako i vjernik na ovom dunjaluku treba da hoda između granica Allah subhanahu wa ta'ala. Između narednih zabrana. Kao da bude toliko oprezan kao ona osoba koja hoda između trnja. Zadignuti odjeće. Zadignuti hlača. Da ne bi zakačio kakav trn. Tako i vjernik hodaći na ovom dunjaluku. Pazi se grijeha. Pazi se hakova ljudi da ne bi počinio kome zum, da ne bi učinio kakav pesad, pa na taj način da ne bi se spotakao na neku Allahu subhanahu wa ta'ala granicu. To je bogobojačnost, braći moja draga. To je mu tekija. To je ono što Allah subhanahu wa ta'ala narečio svim ljudima. Da se boje Allaha iz ođa. A obrate pažnju, Allah poziva ljude da se boje gospodara. Koji je stvario od čovjeka. Odnosno svema stvario od jednog čovjeka. Pa zar nije velik Allah subhanu wa ta'ala, zar ne zaslužuje da se zove gospodar, koji je čitavo to čovjećanstvo, milijone, stotine miliona, milijarde ljudi, izveo iz jednog čovjeka? Zamislite veličinu Allah subhanu wa ta'ala, vidimo danas stotine ljudi, hiljade ljudi koje odaju pokrajnaca. Svi ti ljudi vraćaju se na jednog čovjeka i svi su bili smješteni u jednom mjestu. Bili su u kičme Adam a.s. Ko to može, braćo moja draga? Allah poziva rubu bijetu, gospodarstvu svome. Kaže, o ljudi, bojte se gospodara koji vas istori od jednog čovjeka. Pa za nije velika Allah subhanu wa ta'ala? Zar ne zaslužuje da se čovjek boji tog gospodara koji je čitavo to čovečanstvo? Hiljarde i milijarde i milijarde ljudi, izle onako što su bili u kičme jednog čovjeka, I tog jednog čovjeka Adam a.s. braćava draga, Allah subhanahu wa ta'ala je iz ničega stvorio. I bilo je vrijeme kad Adam a.s. nije bilo. Što znači da smo iz ničega stvoreni. To je veličina Allah subhanahu wa ta'ala koja je poziva naš gospodar i što ga mora proizaći. Da čovjek se boji tog svog gospodara. Pa Allah subhanahu wa ta'ala još navodi primjer svoje veličine ovom pravskom ajetom gdje ljudi malo razmisluje. Gdje vidimo na ovome dunjavuku kako se rađa djete od oca i majke. Vidimo primjer stvaranja našeg djeteta koji je došlo na ovaj svijet, a prije možda samo deset mjeseci nije ga bilo nigdje na mapi. Da se ga tražio elektronskim mikroskopom u spermatozoriju, spermi, babe ili majke ne bila mogao naći. Allah subhanahu wa ta'ala navoditi primjer još većeg stvaranja, da Allah stvori ženu od krivog rebra Adam a.s. Povete, kao što s druge strane nađe drugim Kur'anskim ađima, da Allah subhanu wa ta'ala navodi primjer stvaranja Isa a.s. koji je stvoren bez oca, od manike samog. Pa za me zaslužuje taj gospodar koji je stvornio halbu, Žensko od muškog srneso služuje, braće moja draga, da ga se čovjek boji. To je ono što Allah subhanahu wa ta'ala želi, dragi moj brate, sa ovim kur'anskim ajetom da ti kaže. Ali, ko neće da vjeruje, on neće da vjeruje. I on neće da razmisni, i on neće da padne Allah subhanahu wa ta'ala sa ovome gospodaru, ovako velikom na srđedu. U drugom kur'anskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala poziva vjernike, ne poziva ljudi. Poziva vijernike koji se opisaju osobinom imana. Jaj lalutin amanu. Ovi koji vjerujete. A kad Allah, braćo moja draga, spomeni nešto Anu sa osobinom imana, kad doziva vijernike sa osobinom imana, mukmine, to treba još više da postakne čovjeka vijernika da se odazovi onome što Allah naređuje ili što Allah subhanu ta'la zapravi. <kuh> Pazite, u tome je posvicaj od strane Allaha. Dozihiva vrnihke, što znači, ako se odda zoveš milo navredbi ili se kvoriš Allahove zabrane koja smedi i zovej riječi. To je dokaz, to je argument na sudjem danu. Dragi moj brate, da si mu'min, da si vrnih u Allah subhanu wa ta'ala. I ali alledine amanu taku Allah haqa tu qata. Ovi bojite se Allaha, opet Allah subhanu wa ta'ala, poziva ali sada vrnihke. Zašto, braćom moja draga, Allah doziva vjernike da se boje Allah? Pa zar se vjernici ne bojim već Allah? Boje, svakako. Zato što su muhmini, oni se boje već Allah, klonite se Allahom i za me. što Allah naredio. Ali zašto Allah naredio je opet mogobojasnost svjernicima? Kažemo u fesiru kur'anskog ajeta i drugih kur'anskih ajeta. Braćom moja draga, pozivje da ljudi još više se boje Allah. Kao osoba koja jede pa ti dođe u Goste, pa joj ti kažeš jedi, on jede već, ti mu kažeš jedi, jedi. Želiš da kažeš, jedi još više. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala tebe poziva, o vjernice, o vjernici vi koji se već bojite Allaha, bojte se još više, Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeste. Zato što vjernik, makoliko da se trudi, makoliko da radi, uvijek može više, uvijek može više i boli. Jer svako će na samrtnoj postelji, svako će u smrtnom času, zažaliti braćom moja draga, bilo vijednik, bilo nevijednik. Nevijednik će zažaliti braćom moja draga što nije bio vijednik, a vijednik će se kajati. Šta? Što nije više radu dobri dijela. Zašto više nije bio bogobojazan? Zašto se više nije klonio zabranjenih stvari, zašto više nije radu dobra djela? Zato braćom moja draga, Allah subhanu wa ta ta'ala naređuje poslaniku sallallahu sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa o alaihi Pazite, boj Allah, subhanAllah. Allah poslanicom v.a.s.v. kaže Ala, inni Ja se najviše boji v Allah. I Allah poslanicom v.a.s.v. je zaista čovjek bio koji se najviše boja v Allah i najviše je znao svoga gospodara. I najviše mu je i to neko da su mu znale popucati pijete. Doslovno, stvarno. Znali da su mu popucati noge, kapilari, braću moja draga, od prema Allah, kod prednati ispred Allaha subhanahu wa ta'u. Ali pored toga, Allah mu kaže, o poslaniće, boli se Allah. Obratite bažnju. Što znači da čovjek mora i treba nastojati što god može više i umije gledati ljude koji su iznad tebe, a nemoje gledati ljude koji su ispod tebe po pitanju vjeri, u pitanju bogopojaznosti, u pitanju dobra. Jer čovjek Makoliko da radi, makoliko da se trudi uvijek sigurno, sigurno može više i bolje. Allah subhanahu wa ta'lu treći imanom Kur'anskom ajat u istobu kojeg citiramo, na hudbi kaže Jalik latine amanu Jalik latine amanu taqo Allahe wa kuulu kaulan se koji vjerujete, pazite, govorite sa Allaha opet, Boga boja Toliko je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, ponavljao na hudbi, neprestano ljudima, jer je smisa od tvojeg života zadržan u takvaluku, u bogobojaznosti. I ko govorite, šta? Govorite samo istinu. Govorite tačno, govorite precizno. Ne možete lagati. Bogobojaznost jednaka, braće moja draga, istini. Obratite pažnju, jer ovdje subhanutala spaja, Ovdje bogobojaznost, istinit, istinit, govor. Istina, vraćamo moja draga, istinu ljubivost, da čovjek voli istinu. Ona biva, vraćamo moja draga, u srcu. Ona biva na jeziku i ona biva u djelima. I sve tri ove vrste istine, sve tri komponente, Allahu u poslanih sallallahu alaihi wa sallam, najviše je upotpunio. I Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam bio, pazite, najpoko bojasniji rob, na taj način je spojio najveću istinu u svojom srcu, srcu, na način da je najviše vjeroval, najviše je bio ubijeđen, to je zrađenje istinitosti u srcu. Uvijek je govorio o riječima, samo istinu nikada nije lagao. U određenim situacijama znao bi Allahu uposnanih sallallahu alaihi wa sallam, braće moja draga, posjednuti za nečem što se zove teorije. A to je da kaže nešto, a misli šta? Nešto drugo. I to su neki ashabi znali upotrijebiti kao u diplomanskom ponašalju, u obođenju sa ljudima, to su neki tabini znali upotrijebiti, a to je da kažu nešto i ti razumiš to što on želi da kaže, a on misli nešto drugo. I to nije laž, islamskućenjaci dozvoljavaju u određenim situacijama ponekada, pazite da čovjek ne bi direktno slagao, ali radi neće koristi, Da, ako možemo da kažemo, za obiđi istinu. Pazite. Jer i često puta, braće moja draga, padnu u laž. Zbog određenih takvih situacija. A Allah Subhanahu wa ta'ala strogo zabranio laž. Zato kažemo, neki ashabi, neki tabiini su ponekad u nekim situacijama želeli reći jedno, a a rekli bi u valjštini drugo. Međutim, braće moja draga, istina. Mora se trenirati. Moro da čovjek nastoja ti svakodnevno da se uči da bude precizan govor. Je ja to je definicija istine kako kaže istan Da tvoj govor odgovara stvarnosti. Kad tvoj govor koji kažeš odgovara stvarnosti, to je laž. Ali pogledaj što kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَلَا يَزَا وَرَجُلِي تَحْرُمَا يَسَدْكُ حَتَّي رُكْتِبَيْنَ اللَّهِ سَدْدِحَ Neprestano će čovjek Truditi se nastojati da bude iskren u govoru sve dok ne bude i na zapisam kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao osoba koja je istinoljubiva. Šta to znači? Ne može se braća moja draga postati iskren čovjek. Ne može se postati pošten čovjek. Ne može tvor govor preko noći postati sam istina. Nego mora truda, mora vremena, mora mora se dana, miseci potrošiti reći se da čovjek u svakoj situaciji bude istiritu govoru. Zato Allah subhanahu wa ta'ala narečuje do maksimuma pravednost. Do maksimuma da čovjek govori samo istinu. O iza kultum fa'lilu wa laukane ta korba u objahdi Allahi ovu. I kad govorite, govorite samo istinu, pa makar se radi protiv vaših neđutika. Braćo, teško je biti pravedan, govor. Teško je reći istinu kad se radi o tvojoj porodici, kad se radi možda o tvojome babi, o tvojoj majici, teško je da čovjek tada bude pravedan u govoru i da ne slaži. Ali čovjek vjernik, ba zbog toga što Allah s.w.t. reže, braću moja draga, trenira se, nastoji, trudi, cel da bude istinoljubi, da govori samo istinu, pa makar se radi o njegovim najbližima. Zato, Ebu Beq radi Allahu ta'anhu, Braćo, moja draga, kada je u svom govoru bio istinit, kada je u svojim postupcima bio istinit, Allah Subhanu wa ta'ala mu je dao imanu srce i zato je nazvan Siddir, a Siddir jeste baš ovo. Čovjekom je bio mnogo istini u srnu, a na prvom mjestu, braćo, po pitanju srce, a znamo povod zašto je ubrak nazvan Siddir. Nazvan je, braćo, moja draga, zbog toga, Što je povjerovao da je Allah poslanik s.a.v. u jednom dijelu noći prebađen. A o strane Allah s.a. iz Merke u mezu Laksa. I da je u jednom dijelu noći bio na nebesima. To morski um ne može shvatiti. To ne može čovjek poimiti razumom. Ali može sa ubijeđenjem, može sa ilqinom. Može sa trustom vjerom Allah s.a. Zato je buvek nazvan sredlijekom i zato je on vraćio Naakon Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam najbiči čovjek od ovoga ummeta i najdemošio je ummet sa ovim osobinom iznad svakog drugoga čovjeka. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala ash-shik wa mursalin Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam. Ovi koji vjerujete bojiti sa Allaha, govorite istinu, a kao nagradu, praći draga šta će Allah subhanahu wa ta'ala dati? Yusleh rekum na'a lakum. Obratite pažnju, Allah što onaj ko se bude bojao Allah, i onaj ko bude istinit govorio, govorio istinte riječi, bio istinit postupcima svojim, bio istinit u svojom srcu po pitanju akidije, po pitanju vjeđenja, Al pa mu popraviti njegova djela. Prva nagrada od Allah, subhanahu wa ta'ala. Prva nagrada, braću moja draga, za onoga ko bude govorio istinu. Ko bude prave dan u govoru u postupcima svojim. I zato ne nemoj se sekirati za svoja djela. Nemoj se sekirati za relacije sa ljudima, sa komšijama, sa, svome, sa svojim djetetom, sa svojom ženom sa svom babom, sa svom komšijom. Obrađite pažnju, jer ako bude čovjek pravilan u govor, ako bude govorio istinu, Allah subhanu wa ta'ala se obavezao da će popraviti njegova djela. I ta djela su vezana, između njega je Allah subhanu wa ta'ala i za njegov međuljuski odnos. Vi pogledajte koliko danas problema ima među ljudima. Zbog ove laži koja postoji u i međuljuskim odnosima. Koliko, braće moja draga, je pokidani ni veza? Koliko je pokita ni rodbinskih veza, prijatenskih veza, ovi i oni, zbog toga što ljudi lažu. Lažu kada kupuju, lažu kada prodaju, lažu kada dogovaraju posao. Lažu na svakom koraku. E, eh, kao posljedica toga, šta je? Šta je? Allah suhanu wa ta'ala pokvari tvoje djelo. Šta to znači? Pokvari tvoje relacije, braće moja draga između ljudi, da ne govorimo između Allaha i čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala neće popraviti takvom čovjeku djela njegova. Padati uvret među ljudima, izrečava se problemi. Ali Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao za onoga ko bude istinni. Ko bude govorio u istinu. Rekao tako je, kako je, da će mu popraviti njegova djela. A u ovaj njav vas dolazi čovjeku, kako navodim Abuha'alju Zum Sahiru, dolazi čovjeku i puca na brata. Taj čovjek mu bio dužan. I žena kaže nema ga A djete izrazi iz druge strane kaže babo je u kući i se pod krvet. Jer je dužan, stiga da izađe i mu nauči da kaže da je dužan. Kaže, adulah mjabas, tako mi Allah, kada više neću zatražiti duh od čovjeka, da ne bi ja bio razlogom da čovjek slažem. I koliko puta čovjek u ovakvim određenim situacijama, kad bi ljudi o njom možda lijepo mislili, da ne bi ovo ili ono pričali, To depresije ne padnu laž. Prvo zdravim moj brateti ti, koji imaš zdravični probleme, možeš i fino se izviniti, možeš tražiti halala, ja hočem da kažem da je napravio nova majsara. Kaći ot nije ništa mogućnosti, onda neka sađeka i tako dalje. Al nema potrebe da čovjek pelja. Nema čovjek potrebe da čovjek da laže. Jer na taj način Allah subhanahu wa ta'ala u sinjegovih laži, kvali njegova djela i tako dalje. Zato Kao nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala za čovjek koji je iskren, Allah će mu popraviti nekovo stanje. Mojakon zakon to mu vek. I od Allaha subhanahu ta'ala će vam oprositi vaše grijehe, a pogledajte na kraju vame yuta illaha wa rasulah upad faze pauzem afrima. Allah završava kao treću nagradu za onoga ko bude se pokunavao Allahu i poslaniku, Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati veliki uspjef. A šta je veliki uspjef? per Allah subhanahu wa taala u drugom kuranskom ajetu ulazak u džennet tako da za pamdite istinost u govoru, u djelima, a da ne govorimo vjerovanju, jednako je džennet a s druge strane laž, petljani, muljani i tako dalje vodi ka griješenju kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem in yakmul kdziba fa in kdzibta laž Konte se laži, je to je najgoriji govor Allah vodi, vraće moja draga, ka griježenju وَاِنْدَا فُجُولَ يَهْدِي لَبْنَامُ A griježenje vodi ka vatr. I ta je, to je prva stepenica, to je prvi korak. Vraće moja draga, ka kad čovjek počne da laže, da pronevjerava na takav jedan način, da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka vodi u zavodu i na kraju malo pomalo, malo pomalo po odvede ga uđeni. Zato čovjek treba se truditi, treba nastojati I kad je težko čovjeku da prizna, da prizna da se nadmjera, i kada je čovjeku težko da kaže istinu, da kaže istinu, da traže halala, nije to sravota. Allaho poslanik sallalahu alihi u srednju, braći moja draga, uživljavaju razne situacije, ali je govorio istinu. Kako je mu malika, jedan od trojici, onoga koji je izostao iz bitke na Tebuk, mu napici dolazi Allahom poslaniku nakon što se vraća sa Tebuka i govori Svako svoja pravdanja, onaj kaže bilo ne bolesno dijete, onaj kaže ovo ono. Tražu pravdanja, lažu. Umoći, lažu, Allahu poslaniku, Allaho poslanik sedi u i samo sluša. Nije mi tražio Allaho poslaniku pravdanje, jer često puta čovjek padne u laž. Nikoga i ne pita za to. Samo da mu je da nešto pokuša reći, izvrda ti znači rješenje pravdanji. A dolazi kak, Ibnu Malik radi Allahu talankom i kaže Allaho poslanike. Dunjavuk me odvratio od djihada na ovom putu. Kad sam došao, kad sam vidio ženu, kad sam vidio djecu, kad sam vidio hladovinu, sjeo sam, bilo mi teško da izrađem u augustu, 50 nešto stepeni braći moje draga, više volio da sjedim u hladu nego da idem u džihad. Istinu rekao, to je istina. 50 dana u koru, od Allah subhanu utrava, niko sa njima, sa njima trojicu ne razgovara, ne smije niko sa njima da trguje i tako dalje i tako dalje. Da mi nakon toga Allah subhanu ta objavljaju suri tebe iznad crna nebesa ajet kojima njima trojice oprostuju. Zbog čega? Samo zato što su rekli istinu braće moja draga. Istinu i samo istinu i zato je osobina vjernika da i u najtežim situacijama i u najgorim situacijama nije i briga šta će ljudi misliti o njemu. Nije i briga braće moja draga šta će ljudi priječati Bitno im je šta će Allah subhanahu wa ta'ala reći za njih i zato treba da kaže samo istinu i naravnu svojim djerima da nastavi, da bude istinim. To su te tri ajata braćama draga koje Allahu fosanih sallallahu alaihi wa sallam svake hudbe gubićaju da uči da bi posticao, posticao ashaabe na ova značenja, na ova neka značenja koja sadrže u sebi pomenuta tri ajeta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala Da nam da, da razumimo isatimo, značin ikul āana, tihova tvi āan dan Āraba, i da to boku shamos pravesti munasha diyalah. Donosi salavatna Allahu wa saniqa sallallahu alaihi wa sallamu min kona dika dan jedan salavatna Allahu suhanahu wa ta'ala dika dan si desi salavatna salli alla muhammad wa ala muhammad kema salli ta'la ibrahim wa ala l-ibra'im innika habidun majid wa barika wa ala muhammad wa ala l وعلى عليهم إنك حميد المجيد إن الله يقل <تصفيق> بك الله والإحسان وإيتا إذية القربة وينحن الفحشاء والمنكر والغض إلا عيفكم العالم